Benvinguts i ben tornats a un podcast de Lectura Esponja. Avui eh, vull parlar, en català, de la literatura. Des de la literatura, quina importància donem al, al català. Per això he trobat unes persones, contactes meus, que explicaran la seva visió i la seva opinió. Espero que us agradi i a continuació uh, els discuteu. Esta nit és tot fosc estic sol no... Hola, Jordi, què tal? Aquí la Misha del blog i canal Paraula de Misha. Em preguntes què es pot fer per potenciar i donar visibilitat al català i penso que la literatura en català és molt important. Hem de donar suport als nostres autors, a, a la gent que està escrivint a casa nostra, diguéssim, la literatura quilòmetre zero. Així que jo el que us recomano és que aneu a les llibreries, aneu a les biblioteques i agafeu llibres en català, i ja siguin, com he dit, d'autors de quilòmetre Zero, que tenim molt de talent a casa nostra, sinó també traduccions al català. Al final, donem visibilitat i potenciem la llengua i la literatura quan prenem petites decisions, com ara comprar un llibre en català, llegir-lo o recomanar-lo. Així que ja ho sabeu, llegiu, compreu i recomaneu en català. Una abraçada. Ja ningú ha estat un record dins del cor Hola! Som la Gés i el David, i junts som els... Llenguaferits. llenguaferits! I qui som els llenguaferits? Doncs som dos bojos per les llengües, per les paraules, per la literatura... I ens dediquem a recórrer el país descobrint curiositats lingüístiques de totes les llengües i en particular del català. Yeah. <laughs> I a veure, en Jordi ens demana que, què podem fer pel català, què podem fer per la literatura catalana. Home, d'entrada nosaltres defensem sempre que per protegir una llengua, perquè una llengua sigui realment útil, necessària i viva, el que hem de fer és parlar-la. És una cosa tan fàcil i a l'hora de vegades tan difícil com utilitzar-la amb absoluta normalitat i comoditat en qualsevol situació. No sempre és fàcil perquè la majoria de catalans canvien de llengua davant d'algun interlocutor que els sembla que potser no parlarà català. I nosaltres creiem que cal prendre consciència que és molt important important mantenir-nos en català i fer servir la llengua per acollir les persones de fora i que la vegin una llengua necessària, una llengua útil per viure als Països Catalans. Això és la llengua, però és clar, no n'hi ha prou. Nosaltres volem parlar també de la llengua escrita, de la literatura, perquè també és molt important per ajudar a difondre una llengua, oi que sí, Gés? I tant, la literatura és un patrimoni, també com les llengües, i és on es reflecteix també la diversitat lingüística, no? la riquesa de la llengua i, evidentment, la riquesa del català. Llavors, clar, podem començar llegint eh, uns clàssics, els clàssics de tota la vida, diguem, no?, en català, o també literatura més moderna. Però és més, internet també és un lloc modern molt interessant on podem connectar amb la literatura. No? no és només anar a la biblioteca que a nosaltres ens encanta, però també hi ha moltíssimes formes d'accedir a aquesta cultura, a aquest patrimoni, a aquest tresor, a aquest món tan, tan, tan, tan interessant. Com ho podríem fer? Primer de tot, eh, fem visible la llengua i fem visibles els autors, evidentment. Per tant, es tracta d'intentar eh, triar no, eh, autors d'aquí, autors catalans, i a veure com escriuen a la seva llengua. A més a més, poden ser autors del Vallès, no, com el David, poden ser autors eh, dels països catalans. També és molt interessant per descobrir, per recórrer històries diferents i formes també d'expressar-se a la mateixa llengua, que és el, que és el català. No? Eh, però també és això, no, també podem exacte. parlar de la traducció perquè a vegades, clar, nosaltres defensem que és important llegir a la llengua de l'autor, però si no és possible també és molt bonic trobar els traductors, i a vegades podem anar cap al castellà, per exemple, podem pensar que hi ha moltíssimes més traduccions al castellà, però no, hi ha moltíssimes traduccions al català hi ha molts traductors molt interessants i per tant, si no saps alemany per exemple, que és el nostre cas, no? tant de bo no, eh? sabem, no. tant de bo, tant de bo doncs busquem una bona traducció en català, no? I això es tracta... Exacte, i d'aquesta manera defensarem d'una banda la llengua en general i en particular la literatura, que és la manera de fer servir una llengua per buscar la bellesa, per fer-nos pensar, per fer-nos despertar el sentit crític, per estimar. I pensem que també, per a nosaltres, la literatura és la lletra. Per tant, pot ser la lletra d'una cançó preciosa. Això que deies, no?, que el Bob Dylan també va donar Per exemple, el, el Bob Dylan va guanyar el Premi Nobel de Literatura. Exacte. Per tant, molt, la literatura és molt. I tenim cançons en català, tenim tants textos, tenim tanta creació no, literària, supos. tantes paraules en català que el que us animem és a descobrir-les i, sobretot, a gaudir-ne. A gaudir-ne. I si realment no, no, no es pot és perquè no es vol. No és perquè Exacte, no es pugui, per tant, eh? Perquè tenim Tenim moltíssima, moltíssima cosa, moltíssims mons per recórrer. I en català. Per tant, llengua ferits, llegiu i som -hi! Sense tu jo no puc Sense tu si no hi ets So good. Atenció, avui tenim un missatge molt important per les persones catalanoparlants i noves persones que parlen d'o parlans també. Sí, sí, és clar, és clar, que la gent que com a primera llengua o que la gina després, és igual. Mireu, cada cop hi ha més persones que saben parlar català i això és molt positiu, però molt, però alhora cada cop hi ha menys gent que el fa servir al carrer. Però hi ha un nivell d'enteniment del català molt gran, sí, també. Sí, sí, sí. Un 95% de les persones que viu a Catalunya diuen que entenen el català. Llavors. Per tant, no hi ha cap raó per no utilitzar-la, per no fer-la servir al carrer. Però és que hi ha un hàbit lingüístic molt arrelat ah. que fa que quan eh, algú es troba amb una persona d'un altre color de pell, que sembla que ve d'un altre país, uh -huh. que li notem un accent, que pensem, ai, calla, que potser no ens entendrà, perquè uh -huh. ja veiem que això, en principi, passa relativament poc, sí, estadísticament, doncs es produeix un canvi de llengua i la gent li camí al castellà. Automtica Automàticament. I això fa que l'ús social del català vagi retrocedint i cada cop tinguin menys presència al carrer. És per això que volem compartir amb vosaltres tres reflexions, tres possibles interaccions en què és molt important que emprenguem consciència uh -huh. i intentem mantenir-nos en català. Peròm-ho sí? fà i clar fà eh? clar.eu. Primera. Primer cas, per a les persones que no saben encara català encara no l'han de pres. Exacte. Què passa amb aquestes persones? Si nosaltres ens hi en castellà, no veuran la necessitat d'aprendre el català. És com si ens anem a viure a un altre país, volem aprendre la llengua d'aquell país, però, per exemple, amb l'anglès ja fem. És clar si ningú no ens parla en aquesta llengua, no tindrem cap interès a aprendre-la. Això és el que passa amb el català, que com que no la fem servir de llengua d'acollida, Mm, moltes de les persones que venen de fora després no veuen que sigui una llengua necessària, per tant, aprenguem a utilitzar català amb aquestes persones. I així és una forma de visibilitzar la llengua i fer-la necessària, com totes les llengües que es parlin. A nosaltres ens encanten totes les llengües, però totes? no pot desaparèixer la nostra llengua Molt bé. Segon tipus de perfil de persona. Doncs persones que estan aprenent el català, com jo fa uns quants anys, nouvinguts o gent d'aquí que està aprenent el català. Perquè què passa quan tu estàs aprenent una llengua i la gent no la fa servir amb tu? Home, és, primer de tot, és difícil parlar una llengua nova. O sigui, és molt sí, complicat fer l'esforç i atrevir-se a fer-ho, eh? Mm. Compte. Però si l'altre interlocutor... Per raons que siguin uh, uh, volen ajudar-te, però canviar la llengua, clar, llavors no pots practicar aquesta llengua i fins i tot pots, uh, pot ser un input negatiu per a tu. Pots clar. pensar que no fas prou bé, que potser no el parles bé, que potser no, no, no et pots integrar perquè, clar, costa com... Això desmotiva molt, oi? Desmotiva, és molt és desmotivador. Clar. Llavors, clar, compta amb aquestes actituds perquè, clar, pot repercutir negativament amb els mm, aprenents de català. Exacte, parlemos en català i sí que estaran motivats. Ja tercera tercera situació, tercer tipus de persones. De gent que sap el català, que el sap parlar, que sí. no hi ha cap problema, però potser no el fan servir cada dia, o no el fan servir. Exacte. No l'entenen. Potser per defecte utilitzen una altra llengua, no? el castellà, normalment, uh, però escolta, no tenim cap raó per, per canviar i no utilitzar el català amb ells, perquè potser fent servir el català aquestes persones doncs també troben espais on utilitzar-lo i d'aquesta manera doncs, mica en mica anem fent que cada cop tinguin més presència al carrer. Exacte. Sí? Per tant, reflexioneu-hi. Teniu algú davant, no sabeu Uh, si ens entén, si no, podem preguntar, però a partir d'aquí, com que la majoria l'entenen, podem fer servir el català amb normalitat. L'altre pot utilitzar la llengua que vulgui, pot continuar parlant en castellà, o potser en molts casos també uh -huh. fa servir el català. Però d'aquesta manera... Compartim la llengua en un element d'integració, de cohesió. Uh, realment li donem el paper de llengua comuna, que és el que Exacte. volem que tingui el català aquí als països catalans. I continuem amb la biodiversitat lingüística, Exacte. que és tan important. Quantes més ser. llengües parlem, més, uh, més visions uh, tindrem Exacte. del món. O sigui que, clar, evidentment el català és una forma més de veure el món. Protegeixem el català, protegeixem totes les llengües totes del món. les llengües. Sí? Perfecte, m'ha encantat. I continuem E. I fem-ho sempre amb un somriure, amb una alegria, amb una passió, evidentment, perquè clar, això... Aquest no m'ha quedat gaire natural ara, eh? Sí. Bueno, no, una ja, cosa una ja, mica ja, ho, més Ja ho natural. practicarem. Ja ho practicarem. No, perquè això ho sentim, això, l'amor per a la llengua i les llengües. Doncs, perfecte. Continuem. Llingua felits. Som-hi! Som Clar, oh, oh, oh. perquè a veure si Can aconseguim canta. enredar el Pau que ens expliqui per què són tan importants els contes per a nens. Sí, a sí, més sí. a més, aquí a Cardeu fan moltes coses i en aquesta llibreria els encanten les llengües i els contes. Anem a investigar llengua ferits? Sí, contes, molt important pels nens i nenes. No importants, imprescindibles. Els contes desenvolupen l'imaginació, ajuden a la parla i, sobretot, et fan viatjar. Recomanem a tots els pares, mares, avis, padrins... Nebots a tothom que faci que com a present un conte als nens. Per qualsevol ocasió és bona per un conte. Des del lliure espai 31 fem la, la plaça dels contes. Allà, cada divendres últim de mes, expliquem contes als nens i nenes del poble i fins i tot als forasters, amb tots els idiomes, perquè estem a favor de la diversitat lingüística. I llavors, és de Catalunya a tot el món. Contes per a tothom. Oh, és que ens ha agradat molt el que ens ha explicat el Pau, veieu? És que els contes són imprescindibles per conèixer una llengua, per descobrir paraules, per estimar-les, és... Ah, sí, sí. Digues, digues, digues, digues. És que hem tret un llibre de contes, parlant de contes i de sí, llengües. Sí. Els petits llenguaferits. És Mireu veritat. aquí que són dos nens, el David i la Jess, i van de Raigues, evidentment, que som nosaltres. I anem voltant pel món. Sí. descobrint llengües. És molt interessant, això. I això està adreçat als petits, i no tan petits tampoc, Exacte. oi que no? Exacte, petits també. I tenim unes il·lustracions precioses de la Sílvia Morilla i publicat a Civilam Edicions. Exacte, és la nostra manera de portar un petit granet de sorra al món món del conte que ens apassiona, i no només el conte per adults, sinó també el conte per nens. Perquè és per a tothom. ja ho sabeu. Sí. Els petits llengua ferits. Llengua ferits, no? Pets i gran? som -hi. Mirem una cosa, anem a parlar amb la Clara que ens explicarà com veu la situació del català a l'escola. Home, espera que hi expositives, sí. no? Clara. Clara, molt bon Ja no és ser alarmista, eh? eh? És que realment estem en una situació d'emergència lingüística. Fa poc ha sortit l'informe de Plataforma per la Llengua i ho ha deixat claríssim. N han sortit tots els mitjans de comunicació, parlant-ne. Sembla que ha sigut el trending topic, no? Gent posant-se les mans al cap. Bé, bueno, és, és evident. Aquesta és una realitat que tenim. Té moltes explicacions, tenim una llengua minoritzada, eh, n'ha acut molts fluxos migratoris, tenim el capitalisme que ens va en contra, la globalització, el món digital... En tot cas, el que veiem és que nosaltres, des de l'escola, des dels instituts, ens hem de mantenir ferms, hem de mantenir aquest model, que és el model en què la llengua catalana sigui la llengua de convivència, la llengua de la inclusió, la llengua de benvinguda, d'acollida, i, i això ho fem, que sigui la llengua vehicular, perquè realment volem garantir que hi hagi una competència lingüística tan bona en català com en castellà. Si la majoria del nostre alumnat eh, és castellanoparlant, com està passant ara, o, o molt fàcilment es comunica en castellà, hem de poder-ho compensar amb, amb, una, amb, un, amb un institut i en una escola plenament catalana. Però no com una imposició, perquè hi ha gent que ho entén malament. És un tema de dret, d'equitat, de donar oportunitats per, eh, per defensar-se tant amb una llengua com amb l'altra. I també és un tema, evidentment, d'enriquiment. De, és una mirada d'amor a les llengües, de, pluri, de plurilingüisme i de, i de, de sensibilitat i d'enriquiment. És dir, és donar l'oportunitat a tothom que vingui en aquest país enriquir-se amb, amb aquesta llengua pròpia, i no pas abandonar les seves arrels, sinó a assumar. Llavors, el català suma. Arremenguem-nos perquè tenim molta feina. I amb això agraeixo als llengua ferits la feina que esteu fent. Eh, en queda molta i l'hem de fer plegats. Doncs gràcies i som -hi. Moltíssimes gràcies, Clara. Molt professional. Eh? Gràcies, Clara. Ah. tant que sí. Doncs ja ho sabeu, la situació és una mica complicada, no ens enganyem. Però això no vol dir que no puguem resoldre -ho. Hem de posar-nos tots a treballar pel català. Sí. Des de l'escola, als instituts, a tots els àmbits, oi sí. que sí? Perquè l'ensenyament és importantíssim. Sí. I de fet, aprofitant la dinentesa, que et fem una fàbia comercial. Sí. I sí, sí, sí, sí. És que nosaltres tenim unes activitats per fer a les escoles i als instituts. Mira, sí. tenim un món de contes. Un món de contes. Sí. I de fet, també tenim un món de petits contes. Són uns tallers que fem parlant del compte, parlant de les llengües, pels instituts també per les estoles per primària. I després en tenim una altra que és, siguem llengua sí. oh, sí, ferits! O, siguem llengua ferits! O, siguem llengua ferits, per secundària i per primària, en què parlem de la diversitat lingüística i del català en particular. Molt bé. És a dir, que si voleu que tinguem a la vostra escola o a no sé si vol dir. nosaltres, encantats! Sí, sí, sí. Dia, a part de dir bon dia, parlarem de més coses. Eh? Cuidant, 재미 que of them Passeu, passeu no, David, de les cristoses oh, oh. oh. oh. la ràdio. De mitja, se fit! eh? Perquè callis, eh? De veritat. Però pensava que micro per sí, cantar. Sí, som micros, però on som nosaltres? Mira què posa aquí. Ah, I la ràdio! Deixat... Som a la ràdio! Ah, ah doncs hem un vídeo parlant de ràdio! Això volia dir! Ah, doncs llengua ferits! Eh, em pregunteu que com veig l'ús del català a la ràdio. Doncs en línies generals bé, prou bé. Eh, hem de partir de que, els, des, després dels anys 60 i després d'una terrible guerra civil al eh, doncs, territori espanyol, eh, va reaparèixer el, el tema de la ràdio en català amb el, tema de, amb el gènere de la ràdio-novel·la. I gràcies a això potser el català ha tornat a rejurgir a la, la Ràdio Parque els primers anys dels 80 i dels 90, doncs va haver un boom d'emissores, sobretot locals, amb una programació molt forta en català. I sí que, almenys, en la meva opinió, sobretot en les emissores petites, sí que ens manca una mica d'aprofundir amb el, el català, en un català més correcte. El que sí que està molt clar és que a les ràdios locals, crec jo, que estem contribuint en que el català continuï molt viu. Hola, llengua ferits, sóc Toni Bràvol, conductor del programa Rubí al dia, de Ràdio Rubí, de 10 a 12, de dilluns a dimendres, és un programa que comença a les 8 del matí amb informació local i després amb la tertulia, i de 10 a 12 doncs, tenim seccions. En aquestes seccions nosaltres tenim col·laboradors, tenim gent entrevistada. Què fa aquests col·laboradors i gent entrevistada? Hi gent que parla en català i tenim gent també que ens demana que, com estan fent un Instagram en directe o que després els interessa aquest podcast i són de fora de Catalunya, doncs ens demanen si poden parlar en castellà. Això sí que ets passa. Com a llengua vehicular de la ràdio municipal, aquí continua el català en bon estat de salut i em costa també que en diferents ràdios municipals també com a llengua vehicular continua fent la seva funció i tasca i, i no es veu marmada. No? Una altra cosa és això. Una altra cosa és aquests col·laboradors o aquestes persones convidades que ens demanen parlar en castellà i que això sí que passa més. Uh, salutacions llenguaferits. Oh, molt professional. has vist? Oh, Ai, que interessant. El Toni, Lluís Miquel, tots els discursos sobre el català, relacionats Ai, sí. amb la ràdio, oh, és que quina gent més professional, oi que sí? És sí? el que hauríem de una I miqueta, sí. com tal? està la salut del català, no? I, I, I sobretot, es esperonar-vos a, a escoltar ràdio en català. Sí? És molt important, sí. perquè n'hi ha molta, molta qualitat, tant ràdio de bas nacional com emisores locals, i, de fet, parlant així de programes de qualitat... Sí. És que nosaltres en fem. Sí. És que ja sabeu, llengua feríssima. Sí, que sí. Que tenim té. tres espais radiofònics, no hi posem per poc nosaltres. No, no. -nos. Quins són? Mira, tenim un univers de llengües sí. a la xarxa. A la xarxa. Que s'emeta a Ràdio Sabadell, Terrassa, Sant Boi, Patalona, Castellà, El Prat. Sí, aquesta, sí, sí, sí, sí, sí, molt bé. Molt bé. tenim un altre, és dir, un univers de contes, que és un espai més aviat vespre, tranquil, amb una selecció de contes recitats al francès i al català. Exacte, que una bitlla. Ah, una bitlla. Aquí som avui. Sí. I en encara en tenim una altra a Ràdio Rubí, Uf. que es diu Un món de mots. Ai, sí. Aquest és una reflexió entre llengua i literatura. Apassionant. Ai, sí. oh, Ja ho sabeu. Sí. Som No ens heu pogut escoltar mai. Sí. Podeu recuperar els podcasts, a atrevistar la nostra pàgina web. Sí. I, I, un cop d'ull ho estigueu atents. I tant. Oh, doncs molt bé. bé. M'agrada molt aquest programa. I ara... Home, ara jo, que tinc el micro aquí, continuo sí. allà on ho havíem deixat abans, eh? Oh. Sí, home, sí. sí, sí, sí. Que casa meva és ca... Llengua ferits, som-hi. És de és tot fosc, estic sol i no hi ha ningú. És de un record.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 Sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no ets. Sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets. Sense tu jo no sóc ningú.